А, бачите, навіть за весільним столом, навіть після першого зачину молодої, він думає про примноження господарки. Бачите, на очах у всього чесного люду, навіть на власному весіллі, дбає про родинне багатство. А подякувати татові? Ось зараз подякує, бо вже береться правою рукою за дерев'яний за заздалегідь, як годиться звичаєм покладений для цього на стіл самим молодим. Філігранно-акуратний, вигадливо різьблений та ще більш вигадливо оздоблений білими пацьорками розміром на три чверті указівного пальця. Келишок із дерева м'якої породи красується зараз перед очима молодого на оздобленому такими ж чисто білими пацьорками підносі він лише на перший погляд звичайний. Насправді келишок має простий, але водночас бездоганно винахідливий секрет, від розкритої таємниці якого залежить майбутнє сьогоднішньої княгині. Такий дерев'яний келишок із секретним дном розказує весільним гостям про молоду без слів, пояснень, подяк чи криків, бо цей келишок скромний витвір рук котрогось із знаменитих майстрів різьби єдиний привселюдний показник честі чи безчестя молодої її цноти і невинності одноразового прижиттєвого торжества і єдиної досмертної вищості дівчини-жінки над чоловіком це коротке торжество ця миттєва вищість в одному – в доказові її безсумнівної чесності чи привселюдного безчестя. На людях підтверджена молодим честь його дружини підтверджує не стільки гонор сьогоднішньої молодої, скільки гордість і честь її батьків. А ці два поняття – гонор і честь – для патріархальної надміру забобонної гірської людини важать не менше, ніж маєтки й статки. Отак. так! Той, хто перший придумав цей хитрий у своїй бездоганності килишок, очевидно, був великим майстром інтриги й фантазії. Ба навіть трішки єзуїтом, чи, може, затаяним катом. А, може, смертельно ображеним самолюбом. Адже та довжелезна мить, який передувала розв'язка найважливішої весильної інтриги, декому в цих горах коштувала навіть життя, не те, що здоров'я. Скільки в цих краях поломилося людських язиків, а скільки їх почервоніло чи спухло, від бесід про цілий чи дірявий весільний келишок, скільки потоків сліз пролилося мамами, привселюдно споплюжених зятями, скільки нелічених буків палець відміряно приниженими татами спинам мамів, публічно зганьблених їхніх дочок, скільки кулаків дісталося їхнім донькам нареченим від чоловіків, на яких також падала половина ганьби від ганби їхніх молодих дружин. А секрет Келишка був простий, як усе на світі. Секрет був захований у дні. Адже старосвітський гуцульський звичай приписував, наступного дня, після першої шлюбної ночі, в присутності всіх весільних гостей Старший весільний батько оголошує почесний тост молодого, тост подяку батькові молодої. Батько молодої підходить до столу, за яким сидять молоді. Молодий правою рукою бере дерев'яний келишок, указівним пальцем закриваючи дно, а весільний батько тим часом наливає в келишок горілку по самі вінця. Молодий зі словами П'ю до вас тату, перехиляє келишок, не відпускаючи пальця від дна. Після того кладе келих на стіл, так само не відпускаючи пальця. А старший весільний батько знову наливає повінця. І ось тут настає найвища мить ритуалу.